Xa temos outro lado do fío telefónico despois de escoitar esta peça de música de Riobó a un componente da Directiva de Músicos ao Vivo. Coido que estamos, temos ao outro lado do fío telefónico a Manuel Alfonso. Boas tardes, Manuel. Hola, moi boas, que tal? Moitas gracias por atendernos. A verdade é no que eh, para nós é eh, un gran privilegio poder falar con vos aquí de Cataluña eh, que bueno, pois sabemos da vosa inquedanza Con respecto ao vosso traballo, e queríamos que os nosos ointes e os seguidores, que sabemos que hai uns cuantos, posto que emitimos tamén por internet e hai moitísima xente que nos escoita noutros países e noutras. Exactamente. Perdónas, pois que queríamos que da vos a man pois chegar aos nosos ointes a vosa inquedanza. Moi ben, pois pues, moitas grazas. Bueno, moagradecer nada, que, que, que queremos saber de vós, eh, io <risa> que queremos é eh, que que os demais tamén nos aigan. Desabade dinos, dinos Pois pues nada, mira, eh, nosa asociación chamase músicos ao vivo eh, ven agora de, de cumplir 4 anos de actividade uh -huh. e eh, vemos bueno, pois pues, vemos traballando en prol dun objetivo moi amplo, eh, moi común entre o colectivo de músicos que é a dignificación do, do colectivo e de e sobre todo da música ao vivo non fomentar o, a música ao vivo e o traballo dos músicos ¿no? o directo o directo basicamente. Exactamente. Entón eh pois en eh, estes 4 anos o que viñemos facendo foi facer moitas reunións con moitos músicos eh, de toda Galicia, escoitando as as súas propostas, as súas inquietanzas. Eh, froito de todas estas reunións foi, pois, eh, digamos que entre as actividades que máis que máis nos no que máis empeño estamos pondo, pois por un lado o plan de regularización laboral dos músicos aquí en Galicia que sale de mediados de 2010 indo para diante funcionando que máis que nada é un convenio que temos asinado a, a propia asociación coa Asociación Profesional de Músicos de Cataluña con Musicat para aproveitar o sistema de cooperativas de músicos, un pouco para sexionar o que é o traballo, a contratación, todos os dereitos fiscais elaborais dos músicos, non? Uh -huh. Que o propio músico eh, poida estar de alta na seguridade social, poida facturar con arreglo a toda a normativa legal vixente, e un pouco iso era a, a maior reivindicación dos músicos. A partir de aí pues, seguimos traballando, ofertando actividades eh, relacionadas tanto cos dereitos dos músicos a sobrigas, facendo charlas por lo de ensayo, xa colectivos de músicos. Eh, despois de todos estes anos de, de moito traballo, pois, agora neste último ano, no 2012, pois, se nos abren unhas novas vías de, de novo traballo por, por, por diferentes canes. Unha delas é que A mediados do ano pasado, pois fixémonos tamén asociación profesional, con todo o que xo conleva, eh, máis que nada buscando a consolidación do, do plan de regularización laboral, estudiar novas viabilidades para a ver se podemos facer un sistema de cooperativas propio aquí en Galicia. Uh -huh. Despois pois, tamén eh, estamos eh, formando parte dunha federación estatal chamada FEMA, que é federación de músicos asociados con, con outras asociacións de músicos de todo o Estado pois asociacións como música de Cataluña, como ProMuse de Canarias, como Untrade eh, de Madrid eh, con, con moita xente non? entón as principais eh, digamos asociacións do país se estarnos unha federación dar acollida nun futuro próximo a máis colectivos de outras autonomías e facer tamén un pouco un un grupo de presión a nivel estatal para acabar esa consecución de esa desdignificación do, do traballo do músico. Un traballo ingente que, que, que bueno, que le seguro que le va desadiante desde como tedes desde hai 4 anos e que agora últimamente pois ven ven desde facer unha además unha proposta eh, yo, un posto que eu interime por, por, por, por ese, eh, esa roda de prensa ou por lo menos o comunicado de prensa que que, que destes a coñecer hai pouco, non? Una, digamos que unha das nosas acetas principais eh, que queríamos eh, dar de pulo dunhas sanos para aquí é o contato coa Administración Galega, neste caso, sobre todo porque pensamos que, que dentro dos circuitos de redes que ten a Administración Galega en canto a música, pois sería un bo, digamos, un bo punto de partida para exercer, digamos, Unha actividade reguladora do sector E, e tamén que, que sexa un, un, un punto donde, donde os músicos poidan Digamos, centrar a, a súa trayectoria en este, en este caso, nas redes Pois é un... un digamos, con a situación un pouco escabrosa Porque os músicos ao largo da historia Nunca foron tidos en conta Como hum como parte activa estas redes. Non? Digamos que é unha rede que se sextiona entre a Administración e as propias salas, o cual non está mal, por suposto que, que son parte moi importante, pero entendemos que os músicos como parte actora principal eh, pois deben estar presentes e por iso presentamos este ano unha serie de propostas a Asencia Agadic, a Asencia Industrias Culturais, Pois pues para un pouco remediar certos problemas endémicos que nos creemos que estas redes e o consunto da música en Galicia ten, non? De fai tempo. Hai que falar con Bituco, con Planeta Furancho, para que, que lle dé un pouquinho de, de vento a todo esto tamén, non? Se, homen, se... Porque resulta que, bueno, pois pues, se si a Administración compre, compre lle dar un pouquinho de vento que non quere escoitar, pois pues, polo menos os medios de comunicación que que temos ao alcance, eu falo, falo vos de Bituco porque é unha persoa moi sensible a estes causas, non? e ademais é, é músico como a vos, non? Sí, é, é, está claro que toda forma de chegar á opinión pública en xeral, e aos músicos en particular, é importante. Non? Uh -huh. e, sabemos que o colectivo de músicos é un colectivo con unha problemática especial, e cunha sensibilidade especial, posto que aglutinar os músicos é un que estáis a tarea máis difícil de todas. Claro, claro, claro. E, incluso dentro da própria xunta de letivo hai, hai xente que saben de moi de longe na, na música galega, e que xa fixo esforzos e intentos de facer a asociación deste tipo de aglutinar o colectivo de músicos, e non é fácil, non? E, non se levamos catro anos, uh -huh. e, bueno, temos toda a ilusión de, de seguir para adiante, de seguir traballando en prol dos músicos, da música en directo. Eh, nos desexamos vos o mellor xa, xa sabemos que os músicos precisamente non, non son moi moi queridos como te diz precisamente da administración, non? Porque a administración, bueno, pois como os músicos ás veces teñen letras que son reivindicativas e non moi agradecidas polos políticos, Lóxicamente eles non, non desexan que vos esteades o, o seu carón. No, eu creo que máis que nada, eh, os tiros van por outro lado. Eu creo que a Administración, o que debería facer, eh, xa que nos incluiron tamén un colectivo de música dentro de esas industrias culturais, con todo o que iso con leva, pois debería ser un pouco exemplarificante eh, no eido no de, de, de acabar que os músicos, pois, eh, digamos, no seu traballo habitual, pois poidan ir regulados cois pois como, como como un traballo normal, non? Eso Ajá. sería un traballo a proa dignificación do colectivo moi importante. Exactamente. E eh, cremos sí, sí, sí. que se non o falla a administración, pois eh exixirlo iso asar as, as uh, entidades privadas pois xe moito máis moito máis complicado. Claro. Es, sería un punto de partida para que incluso o propio músico tamén que tome conciencia da súa situación xurídica, laboral, eh, f, fiscal de todo tipo porque tamén por parte dos propios músicos tamén hai moito descoñecemento eh, eh, estaría ben que, que por parte da administración pois pues, polo menos eh cederase pulo, digamos. Pois, pues, bueno, como asociación profesional que sodes e como colectivo de músicos de DCS, xeixámosvos todo o mellor e eh, queremos que, bueno, pois pues que eh, agardamos que como intérpretes que sodes que participedes con coa da mesma altura entre todos Eh, os que elixan a propia administración E eh, si a administración axunta concretamente pois da o papel que merecedes nas redes Pois mm, bueno, pois para nós eh, será un gran placer Poderlo comunicar e eh, nos disfrutaremos Posto que na nosas semisión Pois gracias a vós, eh, moitos dos nosos ointes eh, Pois síguenos, non? Exactamente, Exactamente. Sí, sí, sí. Estamos, Digamos que Yo... o músico é parte fundamental no traballo da música, decir sen sen os músicos non habería música, non? O sea, ah, Exactamente. É sempre, sempre sempre haberá porque o músico sempre vai haber, eso eso seguro. seguro. Este, o apoio da administración ou non, digamos que algo secundario. Non sei se compartirías ou escoitarías <risa> alguna vez como falaba Ricardo Portela, ese gran gaiteiro, sí. que decía que el quería poñer o gaiteiro dun se como se necesitaba. Como... porque antiguamente xa se servió que se falaba dun gaiteiro e ele chegou a que o gaiteiro fora... fora pois cando menos respetado agora comprelle respetado. tamén a Seguridade Social como de vos dices e entonces, pois como ele dixo máis dunha vez cando chegou a actuar nun sitio e dicía el que si el non estaba cas mesmas letras dunha gran orquesta non actuaba <risas> exactamente bueno, bueno. Pois, Manuel, algunha cousa máis? Pois nada eh, Decirvos que nada A asociación Pois sigue para adiante Estamos a preparar para este ano Novas actividades relacionadas Cos músicos para facer charlas uh -huh. Referentes a, a Estas obrigas e de dereitos dos músicos en xeral tamén preparando uh -huh. temas De dereitos de autor, licencias libres Social de xestión uh -huh. Un pouco que o, que o colectivo Nos eh, Nos, nos Nos, nos pide, nos, nos solicita eh, nada, agora mesmo contamos completo de 200 socios eh, uh -huh. como apoio social, uh -huh. eh, seguimos aí para adiante con, con apoio dos nosos socios, con apoio de outras entidades, como pode ser a IE que nos apoia onde falle un tempo uh -huh. eh, seguimos aí, aí adiante eh, con moito ímpetu, con moita forza. Pois eh, vuelvo a repetir moitos éxitos eh, que eh os vosos desechos se eh, vexan cumpridos e que nos poidamos emitilos e que a vosa música pois podamos emitila precisamente na nosa radio gracia. pues, Moitas gracias e moita música Veña, pues, adiante pois, Manuel Moitas gracias Chao. Música para todos os nosos ointes Lago Antón